Я Юрій Михайлович, а він Юрій Павлович. Змієборці, Георгії Побідоносці. Ну, в наші часи, яке тут змієборство? Усе пішло на хитрощі, на обман, на гру. Факер грає на дудочку, а страшна очкова змія мліє від захвату і визнається всім своїм тілом, мов індійська танцівниця. Так от я і намовив мого сусіда. Твоя кобра, мій саксофон, моя музика, твоя змія. Це було щось виняткове, скажу я вам. Але Юрій Павлович згодом зізнався, що на всяк випадок він підставив мені кобру з вирваними зубами, так що отруїти вона нікого не могла. І все ж на нього посипалися скарги до міліції. Оксана вже готувала свій диктофон. «Скарги? На Юрія Павловича? Хто вам міг таке сказати? У мене є офіційний документ. Сусіди і всі мешканці цього будинку, здається, навіть будинків сусідніх, всі вони в один голос заявляли про злісне порушення громадянином будяком, громадського спокою і порядку. Це дезінформація». Симбол забігав по кімнаті, нервуючи і обурюючись. «Це, коли хочете, низькопробна брехня. Тепер я розумію, яким чином вони запроторили його до психушки. Вони все сфальсифікували, щоб його усунути, а тоді і вбити. Але хто вам міг сказати про скарги? Така злочинна дезінформація». «Я все це перевірю. Ви не турбуйтеся». На вашого сусіда я вийшла зовсім випадково. Не знала навіть про його смерть. Вони вбили його, запроторили до психушки, а тоді, що був смирний, зробили якийсь там страшний укол. А йому будь-які уколи були протипоказані. Він постійно вакцинувався на випадок змігних укусів. Юрій Павлович жив сам. Там у нього однокімнатна квартира. Однокімнатна. А Юрій Павлович жив із донькою Аліною. Оце вона? Оксана показала знімок Перейри. Здається. Вона десь працює, вчиться. Не можу точно сказати. Вона закінчила медучилище. З малку їздила з батьком. Змандрувала з квартири після того, як усе це сталося з Юрієм Павловичем. А її мати? Де вона? «Тут, знаєте, делікатна річ. Її мати – відьма. Але давайте про це не гаразд. Квартира відтоді стоїть порожня. Тут весь час жили в'єтнамці, а Ліна їх впустила. Ви кажете, в'єтнамці? Їх було кілька? Може, чоловік з десять?», десять? Точно не можу сказати, може, й більше. Вони ж усі такі однакові, що й не розбереш. Тут були і чоловіки, і жінки. Жінки шили пухові куртки, оті, що по кілька тисяч за штуку ідуть у комісіонках. А чоловіки збували продукцію. Тоді промайнула тут якось Аліна, і всі вони щезли. Давно це було? Тижнів зо два тому, може, з місяць. Оксана показала цимболу фоторобот отруйниці. Схожа на Аліну. Більш-менш. Однак у неї не таке жорстке обличчя. Вона дуже лагідна дівчина. Невже із нею щось сталося? Ні, ні, заспокойтеся. З нею все гаразд. Я ж вам уже сказала, що цілком випадково вийшла на Зміїлова. Така рідкісна професія що мимоволі пробуджує цікавість. Хоч у нашому ділі дивуватися не доводиться. Тут я можу тільки позаздрити вам, Юрію Михайловичу, з музикою мати справу незмірно приємніше, ніж з тим світом, в якому змушена жити я. «Розумію вас», – зітхнув цимбал. «Все розумію. Коли треба вам чимось допомогти, Старий музикант Цимбал до ваших послуг.